Doina Fiului Rătăcitor, Dom Doamne, cobarăți Duhul Sfânt pe al nostru curte, tu dragostea și voia și viața cea din veci. doamne toate ziditorule prea bunule părinte, ce în Fiul, bucuriați în taină ți-o petreci. Doamne, domnești peste noi și peste țară. Cu dragostea adâncă, la cer, tu ne-ai întors. Doamne, cu îngerii îți cântăm de trei ori, sfinte, cu tremurați de adâncul eternul tău, logos. Doamne, din adevăr, credință, virtute și frumos, deschidene o cale prin darurile sfinte. Doamne, dă ne lumina slavei când îți cântăm Agios și dar este destinul. Ce ne l-ai scris pe frunte. Doamne, cu ucenicii jertfei și Fii Tăi, Părinte, Noi rătăciţi iarăși la Tine ne-am întors. Doamne, veșmântul înțelepciunii Tu ne l-ai pus în minte și îndegete degete, inelul, Părinte lui Duios. Doamne, toți spinii cu ce o purtăm pe frunte, Cu degete, ca mirul, cu milă, Tu ne-ai scos. Doamne, ca să-ți urmăm, și crucea, să ne-o purtăm cu minte, din trupul ars de patimi, tu lacrima ne-ai stors. Lacrima durerii pentru durata vieții. Doamne, cel care din lacrima durerii veacurile le-ai făcut, vindecă ne ochiul minții cu lacrima durerii ca să cunoaștem durata vieții noastre și să mulțim talanții dorului, durerii, din ce în ce mai mult.